Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. dades del Ministeri d'Economia i Zendes situen a Tiana com una de les localitats catalanes amb un valor catastral més alt. Tot seguit ampliem aquesta i altres informacions en titulars. Tiana és el quart municipi amb el valor cadastral residencial més alt de Catalunya segons dades del Ministeri d'Economia i Genda corresponents a l'any 2009. El valor cadastral mitjà d'una propietat urbana tiana és de 207.204 euros. La Regidoria de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat per segon any consecutiu unes jornades dedicades a la fibromialgia i la síndrome de fatiga crònica. Durant una setmana, diversos espais de Montgat acolliran activitats orientades a proporcionar eines de millora per a aquestes persones. <totipos> El casal d'Avis de Tiana ha reprès les caminades guiades pel poble. Ho ha fet amb l'arribada del bon temps i l'allargament de les hores de sol que conviden a activitats a l'aire lliure. La intenció és organitzar una setmanalment. Aquest dimarts tindrà lloc la segona edició. El Festival Multipolar de Contes per Adults visita aquest dimarts la Biblioteca Can Baratau de Tiana. Ho farà de la del narrador Carles Alcoi, que explicarà una història que porta per nom l'art d'amargar-se la vida o com fer d'un mateix un perfecte miserable. I acabem amb esports perquè el Centre Cultural i Esportiu Tiana han s'ho pagat aquest cap de setmana per 3 gols a 1 a casa de l'Unificació Badalona Sud, el líder de la classificació del grup quart de segona territorial. Malgrat la derrota, els tianencs van demostrar una bona imatge davant el rival. Radio Tiana, les notícies del migdia. Tienes, el quart municipi amb el valor cadastral residencial més alt de Catalunya, segons dades del Ministeri d'Economia i Genda corresponents a l'any 2009. El valor cadastral mitjà d'una propietat urbana al nostre municipi és de 217.204 euros. Cabrils encapçala la classificació amb un valor cadastral mitjà residencial de 283.276 euros. El segueixen Matadapera i l'Atmetlla del Vallès, abans d'arribar al nostre municipi. De fet, entre les deu primeres posicions hi ha sobretot localització de la segona Corona que n'ha esdevingut poblacions residencials de l'Àrea Metro de Barcelona. A més, a banda de Cabrils i Tiana, de la comarca del Maresme també hi són presents entre els 50 primers a i Argentona. A Tiana, la revisió cadastral es va fer l'any 2005, però es va començar a aplicar l'any 2006. La revisió actualitza el valor de cada immoble específicament per tal que els impostos es puguin adequar als valors de mercat actuals i no els de fa deu o més anys, que sobre els quals es pagaven fins al moment alss impostos. Els nous valors cadastrals els fixa la gerència del cadastre. Etiana, la revisió es va aprovar en el ple municipal del juny del 2005, on també va sortir endavant la fixació del tipus impositiu en un 0,78%. En la votació es va abstenir gent pel progrés de Tiana i va votar en contra Convergència i Unió. Tots els grups municipals eren aleshores a l'oposició. Qui es beneficia més de la revisió són els ajuntaments, ja que afecta principalment a l'impost de béns immobles, que és el seu principal ingrés propi, sempre en funció del tipus de d'agravament que determinin. La regidora d'Hisenda i Governació, Olga Roer, ha explicat que de l'any passat a l'actual s'ha reduït el tipus impositiu del 0,61%, el 0,56. Segons Ruell, la voluntat és no perjudicar el contribuent i per aquest motiu assegura que la tendència del consistori ha estat apostar per una política de contenció d'aquest impost. Nosaltres, evidentment, aquests anys estem seguint una política de contenció i no estem posant pressió fiscal. Nosaltres hauríem pogut mantenir els tipus d'hivis que portàvem d'ans anteriors i d'aquesta manera tenir una recaptació més alta. I el que hem fet ha sigut precisament el contrari hem anat baixant el tipus impositiu per contenir al màxim la recaptació. Per tal que l'impacte de la revisió no sigui tan fort, s'aplica progressivament durant 10 anys, que normalment és el període que es triga en realitzar una nova actualització. Per aquest motiu, la base imposable va augmentant cada any perquè el cap de 10 sigui igual al nou valor cadastral fixat. Segons la regidora d'Hisenda i Governació, és en aquest sentit que s'explica que, malgrat la baixada del tipus impositiu, l'Ajuntament esperi incrementar la seva recaptació en concepte de l'IBI aquest 2010. Per un cantó hi ha les bases que pugen i els tipus, nosaltres hem baixat el tipus. Però, tot i així, hi ha una petita recaptació adicional respecte a l'any passat, 1,4%. L'any passat es va recaptar un total de 2.830.000 euros per aquest impost. Això suposa un 2,91% més del que s'havia pressupostat. En el rànquing del 2009 del Ministeri d'Economia i Genda, cal tenir en compte que hi ha revisions que es van dur a terme durant el 2006 i 2007, moment en què la bombolla immobiliària estava en el seu punt més àlgid.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 de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Montgat. Poder fer un espai de, de trobada per compartir experiències a, a les persones que són afectades per aquestes malalties, tant fibromiàlgia com síndrome de fatiga crònica. A més a més, també pensem que és molt important eh, oferir informació i donar a conèixer aquestes malalties a tota la societat, doncs un dels principals problemes és la invisibilitat que pateixen i la, i la poca acceptació social que tenen. El programa ha estat elaborat amb motiu del Dia Mundial d'Aquestes Malalties, que se celebra aquest dimecres. Les activitats s'iniciaran aquest dimarts a les 7 del vespre amb una conferència sobre aquestes dues malalties a la sala poques alts de la Biblioteca Tirant-lo Blanc. La xerra d'anir a càrrec d'un metge de família del Centre d'Atenció Primària de Montgat, de la psicòloga Rosa Serranó i de la coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia el Maresme, Montse Tarté. Precisament la coordinadora de l'entitat a la comarca s'ha pronunciat sobre quines són les reivindicacions del col·lectiu d'afectats en el marc del Dia Mundial de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Les seves demandes passen, entre d'altres, per la creació d'unitats especialitzades en aquestes malalties en els centres hospitalaris. Montse Tarté. Les nostres malalties afecten a molts sistemes del, del cos, moltes parts del cos. Llavors, el que no podem fer és anar de metge en metge, d'hospital en hospital i de consultori un consultori, sinó que volem que hi hagi una unitat on es treballi un conjunt sobre aquestes malalties. Les altres peticions que hi havien era doncs que els metges estiguéssin informats sobre aquesta malaltia, també els serveis dels tribunals mèdics on valoren les incapacitats de les persones que, que treballen, i també eh, la formació de pediatres, perquè cada vegada estan sortint més nens i més joves amb els problemes d'aquestes malalties. Les persones que pateixen fibromialgia tenen poca tolerància a l'esforç i senten manca d'energia. Això fa que qualsevol exercici d'intensitat inusual els provoqui dolor. De fet, les persones que pateixen la malaltia descriuen el dolor com cremó, punxades, pesantor, palpitació o molèstia. És freqüent que aquest dolor es noti als músculs que més s'exerciten. Només a Catalunya es calcula que són més de 100.000 els afectats per fibromialgia i a Espanya més d'un milió. Aquestes xifres representen aproximadament un 3% de la població. El 90% dels malalts són dones i el pic d'incidència es registra entre els 30 i els 50 anys. Els actes de la segona edició de les jornades de suport a les persones amb fibromialgia i síndrome de fatiga crònica de mongat s'allargaran fins al pròxim dimarts amb xerrades i tallers diversos entorn d'aquestes afeccions. Les jornades compten també amb la participació i col·laboració d'adaptes, assessoria sanitària i Badi Salut.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 El casal d'Avís de Tiana ha reprès les caminades guiades pel poble. Ho ha fet amb l'arribada del bon temps i l'allargament de les hores de sol, que conviden a activitats a l'aire lliure. La intenció és organitzar-ne una setmanalment. Aquest dimarts tindrà lloc la segona edició. La vocal de la junta directiva del casal d'Avís i coordinadora de l'activitat Núria Bisbal ha explicat quin és l'objectiu de les sortides. Anar a caminar, també fer una mica d'exercici per les cames, que es va molt bé, i també mentre estàs caminant vas parlant, vas coneixent gent que millor ve algú que no no conegut o no ho coneixes, no els, no els, coneix, no els tractats gaire, i hi vas parlar, i si també és molt maco que ens ajuntem la gent i tinguem conversació i, no sé, distreure't de tot el que hi ha i dels dolors i de tot plegat. Les caminades estan guiades per la tia Carma Carme Cussó, que complementa les passejades amb informació sobre la vila. Ho fan funció del recorregut que se segueix en cada ocasió. Cussó ha explicat quin és l'itinerari que s'ha previst per aquest dimarts. Pensem fer la ruta d'aquesta de Cal Gaietà i lo que és el Felip i tota la zona de, de Calfrares, eh, la, la font de Cancomas, la part de Can Jordana, tot això sortirem a les 6 i normalment és una hora, si es passa una miqueta més, doncs no hi ha cap problema i bé, bueno, i, i fer una miqueta d'exercici. A banda de l'exercici Cossó també reconeix que sovint les passejades permeten crear un espai per compartir experiències i anècdotes entre els participants, fet que contribueix a enriquir encara més l'activitat amb les aportacions personals de cadascú. Els efectes beneficiosos que té l'activitat física sobre la salut estan demostrats la pràctica regular d'activitat física ajuda a prevenir malalties coronàries i a controlar la pressió arterial i l'artrosi la millora de la diabetis i a reduir la depressió i l'estrès, entre d'altres, els experts recomanen caminar 30 minuts diàriament. Recordem que les caminades que organitza el Casal d'Avís de Tiana tenen lloc els dimarts de 6 de la tarda a 7 del vespre. Les sortides des del mateix local de l'Esplay de la gent gran. La informació local a Ràdio Tiana. El Festival Multipolar de Condes per adults visita aquest dimarts la biblioteca Can Maratau de Tiana. Ho farà de la mà el narrador Carles Alcoi, que explicarà una història que porta per títol l'art d'amargar-se la vida o com fer d'un mateix un perfecte miserable. El relat pren com a referència un individu qualsevol que se sent completament infeliç i desgraciat malgrat que li donen tot el que necessita i desitja. La història parteix d'un llibre d'autoajuda americà. El Festival Multipolar realitza la les biblioteques municipals del Maresme amb una programació coordinada perquè aquells interessats en contes per adults sempre en puguin trobar a la comarca el tret de sortida es va donar el passat 16 d'abril a el Grat de Mar i des d'aleshores ha visitat Tallà i Vilassar de Mar en dona més detalls la codirectora de la biblioteca Can Baratau, Marta Kerr és una temàtica que tampoc no és que s'exploti gaire les biblioteques la veritat és que sempre que es pensa en activitats s'acostuma a pensar més per nens per famílies i contes per adults se n'expliquen pocs llavors se'ns va obrir aquesta possibilitat i també vam pensar que si totes les biblioteques anàvem juntes eh, també ens sortiria més econòmic a les biblioteques i per tant eh, ens valia molt la pena fer-ho. La sessió de contes per adults en el marc del festival multipolar tindrà lloc aquest dimarts a partir de les 7 del vespre. D'altra banda, l'11 de juny el festival tornarà tiana de la mà de narrador Albert Estengre. En aquesta ocasió s'explicarà el conte La vella caputxeta durment.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 El Centre Cultural i Esportiu Tiana han ho aquest cap de setmana per tres gols a una a casa de l'Unificació Badalona Sud, el líder de la classificació del grup quart de segona territorial. Malgrat la derrota, els dienens van demostrar una bona imatge davant el rival. El marcador el van estrenar els homes de Joan Casado, tot i que van arribar a la mitja part perdent d'un gol. Finalment, el partit el van sentenciar els badalonins amb el 3 a un final. El tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casado, està satisfet amb el rendiment dels seus jugadors durant el maig i ha dedicat durament l'arbitratge. Jo estic molt content de, dels nanos de, del partit que van fer-hi. Era el líder que pràcticament ha perdut un sol partit en tota la temporada i nosaltres li vam plantar molt bé, molt veem que en el seu camp i, bueno, no va poder ser perquè l'arbitratge va ser molt favorable amb ells. Després de la derrota d'aquest cap de setmana contra l'unificació Badalona Sud, els tianencs continuen amb 31 punts a la zona baixa de la classificació, però lluny dels dos conjunts que són Coes, el Canet i el Juventus. Quan queden només tres partits pel final de la temporada, el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana assenyala millores dels jugadors, sobretot en el joc d'equip. En aquest sentit, considera que en aquesta temporada l'actuació dels tianencs ha estat millor que l'anterior, sobretot perquè ja tenen la permanència assegurada. Joan Casado. L'any passat es va solir la categoria, però vam, vam estar ratllant aquí, aquí, aquí també. Molt perillosament, i aquest any al almenys a tres jornades del final ja sabem i estem descartats de, de, de, del perill de baixar, i això és importantíssim perquè ja jugues d'una altra manera. La pròxim cita esportiva porta al Centre Cultural i Esportiu Tiana a enfrontar-se de nou amb badalonins. En aquesta ocasió, davant del Pumarc, ocupa la part alta de la classificació. Casado reconeix que és un rival complicat, sobretot perquè es tracta d'un conjunt semiprofessional amb jugadors els quals havien militat en categories superiors. De cara a la pròxima temporada, el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana ja ha anunciat que continuarà com a entrenador. Alhora ha afegit que s'haurà de reestructurar l'equip amb noves incorporacions al juvenil. Casado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 la Des d'aquest dimarts i fins al 18 de maig es desenvoluparan a diversos espais municipals de Montgat les segones jornades de suport als afectats de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica. Els actes han estat organitzats per la Regidoria de Salut Pública i Consum del municipi i compten amb el suport de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia. I precisament a l'altra banda del telèfon tenim a la coordinadora d'aquesta entitat a la zona del Maresme, Montse Tarté. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs abans de començar a parlar d'aquestes jornades, a mi m'agradaria que definís, sobretot per aquelles persones doncs, que no tenen coneixement d'aquesta malaltia, que és la fibromialgia. Bé, la fibromialgia és una malaltia bastant complexa perquè afecta a diferents sistemes del cor, del cos perdó, i és una malaltia crònica que es caracteritza sobretot perquè provoca un dolor generalitzat que no té explicació, com podrien ser punxades, cremor, contractures acompanyat de fatiga, però principalment el, el símptoma principal és el, el dolor. Eh, llavors hi ha molts símptomes que s'hi afegeixen al voltant, com poden ser alteracions de la son, ansietat, pèrdua de concentració, eh, colon irritable, etc etcètera, etcètera no? vull dir que afecta a moltes parts i a molts sistemes del cos, com pot ser també, el, per exemple, doncs el sistema eh, digestiu, el sistema neurològic, el sistema hormonal... Uh, sembla que aquesta última és una de les causes perquè afecti principalment a dones. Eh? Perquè, no sé si ho sabeu, però us ho comento, el 99% d'afectats uh, són dones. Eh? Uh -huh. Si sí, més no, hem de diferenciar la fibromialgia de la síndrome de fatiga crònica i també d'altres malalties semblants, tot i que sovint se superposen, no? Sí, sí. El, a veure, en aquest moment hi ha tres malalties que podríem dir que tenen una sintomatologia i, un, i uns aspectes que, bueno, nosaltres en diem que són cosines germanes, no? Una és la fibromiàlgia, en què han dit que, que el, el símptoma principal era el dolor generalitzat, tot i que tingués també fatiga i altres, i altres alteracions. No? El, en canvi, la, la síndrome de fatiga crònica, el seu síntoma principal és el cansament, un cansament eh, exagerat que impedeix portar la vida normal. El que passa que també té altres altres símptomes, entre ells el, el dolor generalitzat, l'ansietat, la pèrdua de concentració, etc. Etcètera, etcètera. O sigui que té, se, se solapen moltes vegades, eh? Normalment una persona que té fibromiàlgia és molt possible que tingui sí, una fàtica crònica i al revés. El que passa és que mm, últimament aquestes malalties se'ls diu eh, malalties de sensibilització especial. Llavors, mm, la fibromiàlgia tindria una sensibilització especial pel dolor, i la síndrome de fatiga crònica, una sensibilitat especial en el que, sobre la fatiga i el cansament. I actualment doncs, ja estem donant també importància a una altra malaltia, que és, que és la sensibilitat química múltiple, que en aquestes eh, jornades encara no se'n parla, però que eh, se'n parla indirectament, però que està ocupant un lloc molt important també, i que és la sensibilitat, doncs, tant com diu la paraula, als productes químics. O sigui que serien tres malalties... Que, que es caracteritzen per una extrema sensibilització del cos, no? Una seria el dolor, l'altra la fatiga i l'altra els productes químics. Uh -huh. I hi ha prou visibilitat d'aquestes malalties a la nostra societat? Home, jo penso que actualment eh, hem, hem avançat bastant, eh, sobretot en quant a la fibromialgia i la fatiga crònica. La sensibilitat química encara està inclosa dintre de les malalties rares, però pensem que cada vegada és menys sobretot donat a la quantitat de productes químics, de contaminació, etc que hi ha en el, en el medi ambient llavors està deixant de ser rara, vull dir, ja tenim molts malalts de fibromialgia i fatiga crònica que també desenvolupen la sensibilitat química múltiple potser és la menys visible perquè és la que se n'ha parla, parlat menys encara no està reconeguda per l'OMS en canvi la fibromialgia i la fatiga crònica sí, també hi ha hagut doncs, últimament moviments de, de lluita visibilitat, sobretot per part de les associacions de malalts, per la visibilitat d'aquestes malalties. De fet, és un dels principals objectius de les associacions, de que la societat eh, comenci a entendre aquestes malalties què són, on van, quin és el diagnòstic, etc. I suposo que en aquest sentit deu ser important per l'associació que s'organitzi en aquest tipus de jornades com les de Montgat, no? Home, importantíssim perquè bueno, és, és la manera de veure doncs, que hi ha malalts, que els malalts no s'inventen com fins ara es creia i que malgrat que no tenim proves mh, factibles de, de les nostres malalties, perquè no, normalment no hi ha una prova que digui eh, doncs una, una analítica o un TAC o una radiografia que indiqui mh, que tenim aquesta malaltia, llavors mh, fins ara costava bastant de creure, no? O sigui, no hi, no hi havia mètodes directes per, per diagnosticar-la. Normalment es diagnostiquen per, per descarte, no? Dic, no tens això, no tens això, no tens això, doncs tens, tens aquestes malalties, no? Bé, doncs és important, per això nosaltres hi, hi volem col·laborar, perquè se'n va sentint a parlar i perquè doncs, també dona oportunitat a les persones a participar en, en activitats adequades a la seva malaltia. Com es traduirà la vostra col·laboració en aquestes jornades de Montgat? Bé, en principi aquesta tarda a les 7 de la tarda tindrà lloc la conferència inaugural on parlaran la Roser Hernán Pérez, que és metgessa del Cap de Montgat, la Rosa Serrano, que és psicòloga del Centre de Salut i jo mateixa com a representant dels afectats, dels malalts afectats. Uh, I a part d'això, doncs, després el, el dimecres, també a les 7 de la tarda, hi haurà una sessió, sessió de relaxació i exercici sexual a càrrec de la fisioterapeuta Gemma Benús. Um, aquesta, aquesta activitat està expressament pensada per gent amb fibromialgia o sigui que ja diem exercici suau perquè doncs, el nostre cos moltes vegades ens impedeix fer un altre tipus d'exercici I com pot beneficiar aquest exercici suau a la gent afectada per fibromialgia? Um, veure, el, el problema que tenim els afectats és que com que tot el cos ens fa mal doncs tendim a, a, a no bellugar-lo, no bellugar-lo bellugar mínim possible a, a, a moure'ns imprescindible per fer les nostres tasques diàries no? eh, llavors què passa que el, el principal problema que tenim és que la musculatura se'ns atrofia i el que importa el que interessa és que al revés que la musculatura es vagi mantenint en forma per tal de poder dur vida mínimament una qualitat de vida mínimament acceptable Llavors, per sempre, recomanem sempre el, el tipus aquest d'exercici, molt suau, molt progressiu, perquè no, no, no interessa que el primer dia ens posem a matxacar-nos i, sobretot, el, el, el tema de relaxació pues, també també interessa bastant. A més, fent un cop d'ull al programa d'actes, a mm -hmm. banda d'aquests exercicis de relaxació, també s'han organitzat activitats o xerrades sobre alimentació, també d'autocontrol emocional. Cal que els afectats per la malaltia tinguin molta cura en aquests camps? Uh, a veure, sí, uh, uh, sobretot el, el tema de la concentració um, és, és un problema que ens afecta bastant, uh, sobretot els que tenim fibromials i fatiga crònica, uh, ens afecta uh, que tenim una manca de tensió i una manca de concentració en les tasques diàries. No? La gent diu, bueno, jo també, perquè és l'edat, Sí, però és bastant més eh, accentuat que el que correspondia per l'EDAT, no? Llavors, bé, un taller d'aquests, com tu comentaves, que es titula Activem la ment, doncs eh, és el que habitualment es fan en les associacions per tal de que la, el, el, bueno, doncs això, la ment vagi funcionant correctament, no? Com a mínim aturar el, el procés de degeneració, no?, d'alguna manera. El tema de l'alimentació també sembla que últimament s'està pues, comentant molt la seva importància. És un tema que està començant, el tema de l'alimentació i la relació amb les malalties, però penso que també és molt interessant tenir coneixement sobre aquest tema. I després pel que fa a l'aparitat psicològic, eh, bueno, doncs són malalties que tenen el seu component psicològic important, com, com moltes altres malalties, i sobretot, doncs, les persones que fa anys que estan malaltes eh, han, han tingut que suportar una, una incomprensió bastant important, sobretot per part de la societat, de fins i tot per part de la, dels, dels estaments sanitaris. I moltes vegades les malties aquestes acaben amb una depressió. Pues a causa d'aquesta aquest, manca de comprensió i, aquesta, bueno, i a més a més que la, la vida se acaba, no? ens acaba. D'alguna manera hem de fer un canvi de vida total no? i tot això és bastant important que, que hi hagi un, un suport psicològic per tirar endavant això, per acceptar la malaltia, per fer un canvi de vida, etc. No sé si té a disposició dades de quanta població es calcula actualment que pot estar afectada per aquesta malaltia. Uh, a veure, a nivell d'Espanya hi, hi ha alguna dada, el que passa que aquestes dades, jo, jo no faig massa cas, perquè no sé mai com les poden calcular, però bé, mm, oficialment hi ha entre un, un 2,5 i un 4% de persones afectades. Clar, jo no sé si això es calcula. a partir de les persones de que, de que van als metges i estan diagnosticades, hi ha molta gent sense diagnosticar, també, no ho sé exactament. Uh, si sé és aquesta dada, la sé, perquè l'he llegida fa poc, i, i és aquest, aquest, a veure, no és gens despreciable, entre un 2 i mig, posem un terme mig d'un 3% de la població, és important, penso que és un tema important. Demà es comemora el Dia Mundial de la Fibromialgia uh -huh. i precisament suposo que hi haurà peticions d'aquest col·lectiu, del col·lectiu d'afectats en aquesta jornada. Per on passen aquestes peticions o reivindicacions? A veure, les reivindicacions fa un parell anys que les portem, Uh, que, veure, tenim un compromís de, de, recolzat pel Parlament de Catalunya d'un programa d'atenció a les persones amb fibromiàlgia que no bueno, sembla que, que no pugui ser que, que hàgim de demanar que ens atinguin però sí, és així eh? llavors aquestes reivindicacions uh, estaven enfocades a demanar unitats hospitalàries uh, especialitzades en els diferents hospitals de referència i um, això està aprovat, diguéssim, pel Parlament, el que passa que està costant moltíssim de portar a terme. Perquè demanem aquestes unitats especialitzades? Perquè, com he dit abans, les nostres malalties afecten a molts sistemes del, del cos, moltes parts del cos. Llavors, el que no podem fer és nada de metge en metge, d'hospital en hospital i de consultori en consultori, sinó que volem que hi hagi un, un, una unitat on es treballi un conjunt sobre aquestes malalties, que ja era una de les peticions. Les altres peticions que hi havia era, doncs que els metges estiguessin informats sobre aquesta malaltia, formats informats, també els, els serveis dels de, tribunals mèdics on valoren les, les incapacitats de les persones que, que treballen, i també eh, la formació de pediatres, perquè cada vegada es, estan sortint més nens i més joves amb els problemes d'aquestes malalties. Comentava que aquestes reivindicacions eh, s'arrosseguen des de fa dos anys. Interpreto doncs, que hi ha molta feina per fer no? encara en aquest sí, sentit. Sí, sí, sí, jo penso que des de les associacions sobretot hem de treballar molt. Eh, és una feina bastant feixuga perquè els, els moments actuals de crisi econòmica doncs, també frenen bastant aquesta, aquestes reivindicacions perquè clar, el que nosaltres demanem implica diners el que passa que nosaltres no prometem que això sigui l'excusa no? vull dir que com, com sobre l'altra malaltia volem ser atesos amb, amb gent formada i en llocs on on, ens, on tinguem una atenció correcta, si més no D'acord, doncs ens quedem amb aquestes reivindicacions les recollim també des d'aquí, recordem doncs, que precisament avui es dona el tret de sortida a aquestes segones jornades de suport als afectats de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica amb un gat ho farà precisament a partir de les 7 del vespre amb una conferència inaugural on intervendrà Montse Tarté, que és la coordinadora del Maresme de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia i amb qui hem tingut l'oportunitat de parlar. Moltes gràcies, Montse. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. adéu, -siau. adéu -siau, bon dia. Radio Tiana, Serveis informatius.